A digitális világ érdekes. Postmodern. Fóton épül meg Kelet-Európa legnagyobb virtuális filmstúdiója. Már a magyar webáruházakat is segíti a ChatGPT. A Google mérnökei a kvantum számítógépek érzékenysége ellen küzdenek. Digitális távol-keleti kalandozás után megmutatjuk, hogy az Emmy hogyan oldott meg művészeti problémákat. Végül kiderül, hogy már a régi filmalkotások sincsenek biztonságban. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács mihány nevében. A mikrofonnál szilárd gyártád. Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett csillagász, a Konkoli Csillagászat intézet munkatársa. Szia, Berni! Üdvújra mindenkinek! Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Zajmentes, nyugodt hallgatózást kívánok mindenkinek! Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonság Napja Alapítója. Üdvözlök mindenkit, csak eredetit fogyasszunk. És Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos vezetője. Szundanéz nyelvű hallgatóink kedvére, akik jáván hallgatnak minket. Jám Pikareszepun. Lesz két szakértő vendégünk is, akiket telefonon kapcsolunk majd, és most itt a műsor elején hadd ajánljam a hallgatóinknak a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on, mindegyik kattintható linkét megtalálják a postmodem.hu oldalon, amit mindenképpen javaslunk, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ennek a leírása is megtalálható a postmodemhu És akkor, ahogy szoktuk kezdeni a műsort, Kezdjük egy hírrel, amit a kedves asztaltársaság jól megbeszél itt a műsor elején, mégpedig az újabb végtagokról. A végtag protézisek fejlődése ugyanis a lenyűgöző ütemű, de Tamar Makin, a Cambridge Egyetem professzora szerint hamarosan minden további nélkül lehet akár szárnyunk vagy csápunk is. A kutatók szerint néhány évtizeden belül megtörténik a test metamorfózisa. A lábbal vezérelt harmadik hüvelykúj már kész van, és a szakértők szerint ez csak az első lépés az emberi test nagyobb, drámaibb kiegészítőinek bevezetése előtt. Az agy rendkívüli módon képes alkalmazkodni egy extra végtaghoz. És hogy mi lesz ez az extra végtag? Annak csak a fantáziánk szabhatárt. Na, mit szóltok mindehhez? Szeretnétek-e? Valamilyen extra végtagot? Hát ki ne szeretne szárnyakat, ugye? Hány ilyen frazeológia, hány ilyen reklám, hány ilyen üzenet, vagy média üzenet, ami erre épít, hogy az ember repülne, az egyik legősibb vágyunk. Ikarosz meg is próbálkozott mindezzel, de aztán eléggé rossz vége lett. De ő elreszelte ezt a dolgot, mert túl magasra ment, mert túl gyorsan ment, meg, meg nem tudom, utánégetőt használ, nem úgy kell. Meg nem volt lábbal vezérelhető harmadik hüvelykúlya, ez volt a probléma, ha ez lett volna, akkor nem lett volna semmi gond. Az az De azt kell hozzá nekem azon együtt, jön. hát szóval én akkor a szárnyak mellé egy rovást behúztam. De Artur, hogy már említetted a lábbal vezérelhető újat, ezt hogy kell elképzelni, hogy mozgatom a lábujamat, és akkor így mozog egy hatodik újak kezemen, vagy ez hogy működik? Én én ezt nem tudom elképzelni, csak itt szerepelt a hírben, és kénytelen voltam rá csatolni. Én nem láttam még, hogy ez hogy működik, olyat láttam már egyébként, hogy a kéz mozgására egy a hüvelykujjal szembe lévő másik hüvelykúj, vagy egy ilyen kiegészítő újat tettek mechanikusan, és ez egyébként nagyon jól működik. Azt nem tudom, hogy ezeket hogyan kell mozgatni, viszont azt tudom, hogy az agyunk valóban nagyon sikeresen tudja befogadni ezeket az extra dolgokat, Gyakorlatilag napokon, perceken, órákon, rosszabb esetben lehet, hogy heteken belül, annyira megszokjuk az ilyen extra eszközöket, amikkel kiterjesztjük magunkat, legyen az egy kalapács, vagy legyen az egy harmadik új, vagy egy bármi egyéb, ami hozzánk tartozik, hogy gyakorlatilag a testünk kiterjesztéseként fogja értelmezni, és egy idő után pedig befogadja olyan szempontból, hogy azzal számolni fogunk, hogy az ott van. Gondoljunk csak arra, hogyha mit tudom, a fejünkön hordunk valamit egy idő után beleszámítjuk a magasságunkba, de igaz ez az eszközökre és az autókra például, nagyon sokan számolnak be arról, hogy az autót az tulajdonképpen érzik vagy érzik a fegyvert, ami a kezükben, van, vagy érzik a tárgyakat, és tulajdonképpen így kiterjesztve fogadjuk el. Sőt, egy annyival tovább mennék, hogy nem akarok nagyon ilyen filozófiai magasságokba emelkedni, de az a helyzet, hogy a filozófia pedig kifejezetten definiálta már azt, hogy az ilyen kiterjesztett ember, tehát aki egy eszközt használ, vagy ha rátesznek valamit, akkor így kiterjed, azzal tulajdonképpen egy új lény jön létre, és ő saját magát is azzal az egész eszközzel együtt fogja értelmezni, és ez azért fantasztikus, mert ismét egy hihetetlen nagy csavart tesz az emberi alkalmazkodó képességre, mert meg kell majd szoknunk, hogy bejön egy ember a szobába, van egy harmadik karja, és ezt ő teljesen természetesnek veszi, el kell fogadnunk, nem tehetünk rá megjegyzéseket, sőt, úgy kell kialakítanunk majd az irodai területeket, vagy a, vagy a mindenféle dolgokat, hogy három háromkezű emberek is nyugodtan használhassák. Nagyon izgalmas lesz, én kifejezetten szeretem, amikor így provokáljuk magunkat. Jó, ez most egy kicsit olyan, hogy egy ilyen science fictionre ismertetnél Artúr. és hát azért most tényleg gondoljatok már bele, hogy egy handicap vagy valamilyen hiányal élő ember esetében pontosan értjük, hogy mi szükség lehet egy ilyen plusz végtagra vagy egyéb szervre, ami egyébként az embernek nincs is, ugye a csápokról is szó volt ebben a hírben, na de hát bele kell avatkozni akkor a biológiai létünkbe, a biológiai működésünkbe. Ki lesz az, aki egy teljesen egészséges testet ezért megfarigcsálna, vagy hozzátetne tetetne ilyen mindenféle dolgokat műtéttel? Berni? Kíváncsi lennék, hogy vajon meddig lehet ezt kitolni. Ugye beszélti itt Artur is arról, hogy az agy az nagyon hamar tud alkalmazkodni, de kíváncsi lennék, hogy mondjuk más szerveinket is tudjuk-e alkalmazni, Tatni egy új idézőjeles végtaghoz. Tehát ami nekem megfordult a fejemben, én a repülésnek pont az ellenkező irányába indulnék, én valamilyen kopoltjút rakatnék magamra, hogy tudjak víz alatt lélegezni. És kíváncsi lennék, hogy mondjuk például ehhez tudna-e alkalmazkodni a tüdőm? Meg lehetne ezt vajon oldani, hogy nekem legyen egy működő, funkcionális kopoltjum, és uszkálhassak a Balatonnak a legmélyén. Anélkül, hogy följönnél a víz felszínére. Igen, és életben maradjak. Én Artúrhoz csatolnék vissza, és az jutott eszembe, ahogy hallgattam őt, hogy ezzel bizony nagyon küzdünk ma is a, olyankor, amikor nem arról van szó, hogy valaki egy plusz karral jön be, hanem arról van szó, hogy valaki egy meglévő kar nélkül jön be, tehát valakinek csak egy karja van, vagy esetleg egy lába, vagy egy se. Tehát, hogy nem állunk szerintem ezzel túl jól, és ezzel nagyon sokat kell dolgozni, hogy jobban álljunk ezekhez a más típusú megjelenésű emberekhez, akiknek egyébként szerintem szintén ugyanígy kell alkalmazkodni, és hogy ezt mi a normálisnak vesszük, ha valakinek hiányzik az egyik karja, és szeretne a helyére egy kart, mert hát tehát ugye két karral teljes az élet. De olyankor már um, furcsákodunk, amikor egy harmadik karról beszélünk, vagy egy negyedik karról. Azt mondanám, hogy ennedik típusú megoldás kell erre, vagyis, hogy um, oda kéne eljutni, hogy akárkinek akármilye van, pluszba, mínuszba, bárhogyan, az normális legyen, azt elfogadjuk, és azt természetesnek kezeljük, és mindentől kezdve aztán meg mindenki eldönti, hogy mit szeretne. Szóval el tudjátok képzelni, hogy erre akár egy üzletág fog majd elindulni a közeli vagy távoli jövőben? Gyártják majd nekünk a mindenféle plusz szerveket? Hát hogy ne gyártanák, Árpi, hát ne viccelj, az a világ biznisze. Három kesztyük el négy cipő. Hát hihetetlen, hát ez, ez, ez a mekkája a kapitalizmusnak, hát növeztünk mindenféle végtagokat. Gondolj bele, kopoltyú sapka. Berninek van egy kopoltyúja, meg fog fázni télen. Neki kopoltyú sapka is kell, és nyilván nincsen kopoltyú sapka bojt nélkül, tehát bojtos kopoltyú sapka kell, meg mindenféle egyéb ilyen butaság. Szerintem csodálatos lesz, ja, ja, oh, hát várjál, elfejtettem az egésznek a lényegét, és a kopoltyút be fog gyulladni, meg a plusz lábad, meg a nem tudom micsoda, és akkor azt kenni kell egy olyan kenőcsen, amit erre találtak ki, mert hát az emberre való kopoltjú kenőcs az csak az emberre jó, hát a harra való kopoltjú kenőcs az nem jó. Tehát gyakorlatilag megint lehet az emberiségnek még, vagy nem tudom, 18 bőrt lehúzni róla, sőt, lehet olyan bőrt is növeszteni, amit le lehet húzni az emberről. Tűcs, te még nem szólaltál meg, neked milyen szerv kellene? Például fejet hátuljára, plusz két szem? Nem, de mivel rendszeresen barkácsolok, nekem nagyon jól funkcionálna egy harmadik kéz, sőt, akár negyedik kéz, ami kalapálcsolásnál, fúrásnál, fűrészelésnél rendkívül jól jönne. De egyébként az is megfordult a fejemben, hogy éppen most nézem az egyik megosztóna Carnival Raw című sorozatot, ez egy fantasy sorozat, amelyikben olyan lények is vannak, ilyen emberi lények, akiknek ilyen. Vékony szitakötőszerű szárnyuk van, amelyik nagyon szépen, finoman, halkan beregve repül, és amikor nincs rá szükség, akkor felsimul a testükre. Tehát, hogy akkor nem látszik, ez egy roppant praktikus lenne. Ne arra, bocsáss meg, hogy megállítalak, elnézést. Nem biztos, hogy minden hallgató ismertéged így fizikailag, de most valahogy nagyon nehezen tudom elképzelni ezeket a diszkrét kis szitakötő szárnyakat, ahogy ott így körülvesznek, és a diszkrét lebegnek, egy picit föl is emelnek a földről, és így visszatesznek. Tehát ezt egy komolyan ugye? Szárnyokat Igen, szeretném. mivel nekem nagy testem van, rajtam nagy szárnyak félnek el, rajtam elférnek az XXL-es szárnyak, amik engem is föl tudnak emelni. Viszont mivel a 21. században a Földön élünk, és ha jól emlékszem, az elmúlt 40 év gyakorlatilag összes elektronikai fejlődésének az irányát a pornóipar határozta meg, nem merek belegondolni, hogy ennek milyen következményei lehetnének még ebben az irányban. Mármint a szányra gondolsz, nem? Feltétlenül, igen. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A közép európai régió legnagyobb virtuális filmstúdióját építi fel a fóti Hello Parks területén a Visual Europe Group. A megoldás lényege, hogy a film jelenetek hátterében nem valódi díszleteket, hanem lett falak alkotta képeket használnak. Így nagyságrendekkel csökkenthető a produkciók utazási és szállítási költsége, valamint ökológiai lábnyoma. Ezzel a technikával a világ legnagyobb filmes produkcióit tervezik hazánkba csábítani. Itt van velünk a vonalban Boton Szabolcs a Visual Europe Group-tól. Eddig is azért az elmúlt nem csak években, nem évtizedekben Magyarország ide csábított nemzetközi filmes produkciókat. Ezek szerint itt most egy előre menekülésről van szó? Tehát az újabb technológiával még inkább be lehet biztosítani ezt a pozíciót? Miről van szó? Itt inkább egy fejlődésről van szó. Magyarországon 120 éves hagyománya van a filmgyártásnak, szeretik Magyarországot, nagyon jó a háttér, nagyon jó a kiszolgáló személyzet, ez egy új technológia segít abban, hogy Magyarország megtartsa ezt a vezető szerepét a nemzetközi filmiparban. És akkor itt a, a háttér szó szerint is értelmezendő, hogy egy új fajta megoldással megvalósíthatóak ezek a hátterek. Gondolom, mit is számítógépes technika segít majd ezeknek a háttereknek a kivitelezésében? Igen, itt az alapvető eltérés az, az, hogy korábban is használtak számítógépes technológiát, de főleg Greenbox, Blue Box, Bluebox háttérrel felvették a filmeket, majd utána autómunkába rakták rá ezeket az animációkat tartal. Itt a tartalomgyártás megfordul, előre kell legyártani a tartalmakat, azokat LED-falakon jelenítjük meg, amiknek a képe a kamera mozgásától függően mozog, erről majd később tudok megmesélni, hogyha ez fontos, és a nagy előnye ennek a technológiának, hogy azonnal van produktum, ezért amikor leforgatják, mind a színész látja a tartalmat, illetve a teljes táv azonnal látja, hogy milyen tartalom jön létre. Vannak reflexiók, van visszajelzés, tehát nagyon gyorsan lehet tartalmat létrehozni, hogyha nem jó, akkor nagyon gyorsan lehet rajta változtatni. És miért jó, hogy letfalra vetítik ezeket a háttereket? Olyan nagy a felbontása, hogy kamerán keresztül nézve nem is lehet megkülönböztetni a valóságtól? Igen, tehát olyan kicsi ezek, tehát az új, új technológiának annyira kicsi már a képpontávolsága, hogy egy megfelelően beállított lett, egy megfelelően beállított kamerával meg vezérléssel, gyakorlatilag nem lehet megmondani, hogy, hogy itt lehet. A háttér van. És akkor itt a kameramozgásnak milyen szerepe van, az említ, említette az előbb? Ugye itt egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogyha egy lettfalon csak egy bármilyen megjelenítőn, csak egy háttértartalom lenne, akkor ahogy a kamera mozog, nem lenne meg, egy, nem lenne meg a 3D hatása. Ebbe segítettek nagyon sokat a, a játékmotorok, amik nagyon sokat fejlődtek. Ezért, hogyha. A kamerákon van egy kamerakövetés, a média szerver az pontosan tudja, hogy hogy áll a kamera, és ahogy mozog a kamera, gyakorlatilag a háttér az elkezd bele együtt mozogni, tehát hogyha nem tudom, egy erdő van a kamera előtt, és elkezd mozogni, akkor a kamera szépen elkezd tudni belátni a fák mögé ami abból segít, hogy ezt a 3D érzetet megteremtse. Enélkül nagyon gyorsan lebukna a technológia, mert nem lenne meg ez a 3D hatás. Tehát akkor itt nagyon is fontos szerepe van a digitális technikának, a számítógépes háttérnek, ahhoz, hogy, és az előkészítésnek nyilván. Tehát azért itt gondolom, hogy a digitális művészeknek nagyon sok munkája lesz, vagy van is már abban, hogy kiváló minőségű háttereket tudjanak oda kivetíteni. Igen, ez eddig is megvolt már eddig ezt részben munkába tették meg, most ez az előkészítő munkában jelenik meg. Van már esetleg olyan produkció, amit már ezzel a technikával vesznek fel? Ha, abszolút, 2019-ben a Mandalorient ezzel a technológiával forgatták. Akkor ez még kísérleti volt? Ez az első jelentősebb produktunk volt, ez, egy, ez folyamatosan kísérleti a technológia, mert egy nagyon gyorsan fejlődő terület, de az volt az első nagy filmes produkció, ahol ezt használták. Azóta a új batman ebbe forgatták a 1899-es Netflix sorozatot, egy gyakorlatilag ilyen streaming platformon futó filmeknek a jelentős részét azt nagy részt ilyen technológiába forgatják. Ez nem váltja ki teljes egészébe a hagyományos forgatási megoldásokat, de nagyon sok mindenre megoldás. És Fóton mikor indul ennek a technikának a használata? A mi stúdiónk az 2024 első negyed készül el. Előtte már be fogjuk mutatni a technológiát a partnereinknek más helyszínen, de a Fúti helyszínen ott 2024 első negyed évtől. Ezzel most egy élenjáró technológiát fog Magyarország ajánlani a filmipart? számára, vagy pedig azért ez már egy bevált módszer, ugye említett a mandolorit is. Igen, ez egy folyamatosan fejlődő technológia, a filmiparban talán most ez az egyik legmodernebb, legújabb irány, folyamatosan áll át erre a filmipar és egyrető több filmet forgatnak ezzel a technológiával. Mi arra számítunk, hogy hatalmas növekedés előtt áll ez a terület, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez, ez mindenképpen a jövőben sokkal nagyobb része lesz a filmeknek, mint most. A mi műsorunkat a digitális technikák érdeklik a leginkább, úgyhogy emiatt is kérdezem, hogy itt a filmes digitális trükk technikák és egyebek, azok Magyarországon itt gyökeret vernek, és itt lesznek majd ilyen digitális műhelyek, amik például ezeken a LED falakon megmutatják a minőségi munkáikat, vagy pedig külföldről hozzák majd ide a tartalmakat? Most is vannak ilyen műhelyek Magyarországon. Azt gondolom, hogy a trend az az produkció függő lesz várhatóan, nagyon sok olyan produkció van, aki most is dolgozik magyar csapatokkal és kiváló magyar szakemberek vannak ezen a területen. A leginkább filmes, filmszakmai területen kell még képzés, hogy a hazai filmszakma is ezt jobban megismerje. de nemzetközi produkciók azt gondolom, hogy fognak dolgozni külföldi tartalmakkal is, hogyha van valakinek bevált tartalom, is, de, csapata is, de biztos, hogy hazai gyártókkal is. Botan Szabolcsot hallottuk a Visual Europe gruptal, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen!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 mondhatjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia és azon belül is a ChatGPT GPT világa most már divatossá vált. Úgyhogy innen is közelíthetjük a következő témánkat, amellyel kapcsolatban Kulcsár István Róbert, a Soprenter egyik alapítója itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, Robert! Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is! Már pedig a ShopRenter egy nagyon érdekes dologgal jelentkezett, magyarországi a cég, és már azzal hívták fel a figyelmet magukra, hogy a ChatGPT-t GPT-t a munka folyamataikban. Úgyhogy arra kérem, Robert, hogy mesélj el nekünk, hogy pontosan mire is lehet használni, mi az az automatikus termékleírás, és hogyan kapcsolódik be ebbe a chat GPT. Tehát én azt hallottam, azt olvastam, hogy termékleírásokat készítenek vele. Van, De most mondja meg őszintén, nem egyszerűbb, hogyha az ember kézzel megírja a szöveget? Én azt gondolom, hogy mondjuk valahány ezer terméknél ez egyáltalán nem olyan szórakoztató, és akinek mondjuk volt már az a feladata, hogy akár csak 15 nagyon hasonló termékhez, amik egymástól eltérnek ugyanegy-egy tulajdonságunkba, de ezért valójában mégiscsak nagyon hasonló termékek, 15 nagyon hasonló termékhez írjon termékleírást, ott azért ez a kreativitás hiánya viszonylag hamar felüti a fejét, és az ember azt érzi, hogy úristen, bárcsak lenne valaki, aki ezt megcsinálja. És én pont erről nem olyan régen tartokom egy előadást az e-commerce expo-n, a legnagyobb ilyen elkereskedelmi rendezvényen Magyarországon, és ott pont arról volt szó, hogy, vagy pont arról tartottam az előadást, hogy mik azok a területek, ahol mondjuk a mesterséges intelligencia átveti átverti a hatalmat. És régen azt gondoltuk, hogy pár évvel ezelőttig, idén januárig, hogy a marketing, a kreativitást igénylő szövegírás, egy blogbejegyzésnek a megírása, az gyakorlatilag egy olyan terület, ahol nélkülözhetetlen az ember, a legbiztonságosabbnak tartott állások és piacok voltak, vagy területek voltak, ugye az ilyen marketinges, meg kreatív szövegíró terület. És ehhez képest azt látjuk, hogy nálunk, ugye beépítettük az OpenAI-nak a, a gpt jét a webáruházunkba, ami úgy működik, hogy a cikkszámot, illetve a terméknek a nevét veszi figyelembe. Be, így minden jobban leírjuk a terméknek a nevét, tehát ha nem csak annyit írunk, hogy cipőfűző, hanem annyit azt írjuk le, hogy sárga, ilyen és ilyen hosszúságú, akármilyen cipőfűző, ami egyébként halka megédzem, nyilván keresőoptimalizációs szempontból is azért egész jó tud lenni, hogyha egy icipicit kifejtjük a termék nevét, akkor ez alapján a ChatGPT csinál nekünk egy termék leírást, és azt kell, hogy mondjam amúgy, hogy baromi jó termék csinál. Tehát ugye arról van szó, hogyha mondjuk 10-15 terméknek meg kell írni a termék leírását, akkor azt megcsináljuk egy óra alatt. Na de, de hogyha van itt több száz vagy több ezer termék, ami mind valami féleképpen különbözik egymástól és más-más leírást kell írni, akkor ez egy nagyon-nagyon idegölő és unalmas tevékenységé válik, meg hosszú is, ugye eltarthat hetekig a rengeteg termék leírását. Pontosan, és közben, közben ugye gyilkolja a kreativitásunkat noha amúgy pont arra lenne szükség, hiszen akkor fogják vásárolni a termékünket ha azokhoz jó és minőségi termékleírások vannak. pedig egy a... webáruház esetében is fontos az, hogy mondjuk milyen erőforrásokat és hogyan használ föl. Tehát Abszolút. ezeket az, az élő emberi energiát azt jó, hogyha olyan ügyekre használja, ahol tényleg jól is hasznosul és nem a rengeteg nem tudom én hány ezer leírás elkészítésére. Tehát a tömegesség szempontjából fontos itt, hogy a mesterséges intelligencia dolgozzon helyettünk? A tömegesség szempontjából, illetve még egy szempontot behozok, Ugye nagyon-nagyon sok mi alapvetően KKV kis és középállalkozó cégeket szolgálunk ki. És a KKV piacon bizony az van, hogy a cégvezető egyben a termékmenedzser, egyben a marketinges, egyben a takarító, és egyben a mindenese a saját cégénél. Amikor elindítunk egy kis és középállalkozást, vagy az elején vagyunk ennek a folyamatnak, akkor tipikus probléma az, hogy egy kereskedőnek, Annyiféle területen kellene saját magát megerőszakolva elképesztően ö, fantasztikus skilleket megmutatni, hogy én erre is képes vagyok, én nagyon jó termékleírást is tudok írni, én nagyon jó blogbejzéseket tudok írni, én emellett le tudom fotózni a terméket, én emellett be tudom állítani a kereső tehát semmire nincs pénzünk, ezért ugye magad uram a szolgád nincsen alapon, saját magunknak csinálunk meg dolgokat, és ebben pont nagyon jó segítséget tud nyújtani a chatgpt aki adott esetben azokat a területeket, ami amikre nincs egyébként tehetségünk, affinitásunk, kedvünk, idő, erőforrásunk, azokat meg tudjuk vele csináltatni, az már csak egy hozadéka szerintem ennek a dolognak, hogy hosszú távon ezeknek az algoritmusoknak a finomodásával az is előfordulhat, hogy már nem lesz szükség a marketing és szakemberekre ezen a területen, vagy legalábbis ilyen számban nem lesz rájuk szükség. Én még mindig egy picit a jelennél maradok. A magyar nyelvet is tudja a Chat tehát hogyha Abszolút. Segít, Abszolút. segít abban is. Nagyon hogy... szépen, nagyon szépen beszél egyébként magyarul, tehát azt kell mondjam, hogy ez a rész, ez ugye magának a, az algoritmus mostnak a létrehozásából is fakad, hogy nagyon elképesztően könnyen tanul nyelveket, hiszen ugye a különböző szavak, amennyire utána olvastam, ugye nem teljesen publikus azért minden. Ugye a, az algoritmusában benne van az, hogy azt is vizsgálja, hogy bizonyos szavak után milyen valószínűséggel fordulnak elő. Ez alapján pedig ugye ő sokkal könnyebben tud nyelvtanilag is helyes mondatokat összeállítani. Hiba azért előfordul időnként a szövegek, tehát át kell olvasni? Egy-egy apró hiba az előfordul, egy-egy átolvasás, az nyilvánvalóan nem árt nekik, ki, de egyébként én irattam vele, ugye magára az előadásomra csináltam ilyen, ilyen reprezentatív célnal egy blogbejegyzést, egy meghívót egy előadásra, illetve egy termékleírást pár alapján, és két vagy három apró hibát találtam benne. Azt kell mondjam, hogy ennyit egy nem szuper, hanem egy ilyen junior marketinges is, vagy szövegíró is követ. Aja és Sőt, még talán többet is gondolom én. Nagyjából most már akkor érzékeljük a jelent, hogy hogyan tud besegíteni a cseri GPT, meg a mesterséges intelligencia. Mi a jövőkép? Hogyan fog szervesülni mondjuk egy ilyen ügynökség, vagy egy webáruháznak a munkájába? Én azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy mit fog átalakítani, inkább sokkal inkább az, hogy mit fog érintetlenül hagyni szerintem a mesterséges intelligencia. Ha valaki nekem azt mondta volna mondjuk idén januárban, hogy jönni fog egy rendszer, és az a rendszernek esélye lesz arra, hogy a Google-t, mint kereső óriást, hogy az ő hegemóniájukat megtörje, és valós alternatívát, valós konkurenciát állítson a keresők piacán, a Google számára, akkor azt mondtam volna, hogy szegy valami gyógyszert, mert te valami nagyon rosszul mértél fel ezen a területen. A Googlenél ugye az van, hogy tudnom kell, hogy mi az, amire keresek, tudnom kell, hogy mi az, ami érdekel, és kidob erre egy találati listát a kulcsszavak alapján, amiben nagy valószínűséggel belekerül az is, ami engem érdekel, de emellett belekerül még egy cikk arról, hogy egy celeb két héttel ezelőtt mire használta azt az adott dolgot, amire én éppen keresek, belekerül az is, hogy éppen csiphiány van, tehát, hogy, hogy egy, egy csomó csomó olyan dolog is belekerül az én találati listámba, amire egyébként nem lettem volna kíváncsi. És ezt nagyon-nagyon szépen tudja a ChatGPT már jelen pillanatban is kibogozni, ugye azáltal, hogy kvázi egy beszélgetés jellegű keresést tudok. És innentől már csak egy lépés az, hogy ezt nem írjuk, hanem kvázi beszélgetünk vele. Azt mondjuk a ChatGPT-nek, hogy figyelj, keres nekünk nagyon jó éttermet a 9. kerületben, ő pedig válaszol nekünk. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Itt a Postmodem című műsor a Pátria Rádióban, amely műsornak van egy csillagásza a Pál Bernadett személyében, aki immár a műsorunk történetében másodszor tért vissza Japánból, távol keletről. Szervusz, kedves Berni! Mit csináltál, te volt Japánban, mert ugye azt elárulhatjuk, hogy egy magánúton voltál, de most nem a doktori diszertációdat írtad. Egyébként hogy állsz a doktori diszertációval? Már csak azt várom, hogy megkapjam az értékelésemet, bírálatokra várok, utána pedig már csak a védést kell megszervezni, úgyhogy egy-két hónap már csak vissza a hosszú-hosszú útból. Viszont szeretsz Japánba járni. Határozottan, igen. Valószínűleg a jövőben is fogok még arra járni. Beszélj egy kicsit a digitális technikákról. Mi az, amit ott lehet tapasztalni Japánban? Hát az átlag ember fejében még mindig úgy él Japán, hogy egy high-tech ország, ahol a miniaturizálás, az mikroelektronika, a számítógépek meg a, a high-tech világa. Japán egy nagyon különleges hely. Nem is csak egyből a digitalizációban, hanem ott is látszik, hogy ott vannak az óriási, modern, földrengés álló felhőkarcolók, és közöttük megtalálod a több száz éves templomokat, szentélyeket, amiket csak szépen karban tartanak. Na most ugyanígy megtalálod a teljesen új high-tech technológia között, mint a suhanó shinkansenek, az érintésre tölthető, végtelenül kényelmes, utazásra használatos fémkártyák, és mindemellett egyébként szint minden elektronikai áruházban lehet kapni a bakust a mai napig. Vagy lehet kapni egy memória memóriakártyát, lehet kapni bármelyik régi konzoljátékot, rendszeresen használnak ugyanúgy faxot, tudsz venni magadnak kicsi kazettát, amiket még én is gyerekkoromban használtam. Szóval ezek valahogy mindannyian egyszerre vannak jelen. Tehát a régmúlt, a közelmúlt, meg a jelen, és a jövő is egyszerre ma jelen. Az összes időség Pontosak. valahogy ott így kavarog egyszerre. Említetted ezt a szupergyors vonatot? Ezt használtad? Kipróbáltad? Így van, most életemben először én is felültem sinkanzára. Külföldi turistáknak az egyik legjobb dolog, hogy mi vehetünk magunknak ilyen egy-kettő-három hetes japán vonatbérletet rettenetesen olcsón. Tehát tulajdonképpen egyetlenen egy Tokio-Kiotó vissza úttal visszajött az ára az egy hetes vonatbérletünknek, úgyhogy mi rengeteget utazgattunk a kéthetes utazás alatt. Hát maga a Shinkansen is egyébként ott is megtalálható volt ez, mert az ember még a saját országában ezt megveszi, kiállít egy kis papírcetlit, amivel utána Japánban személyesen el kell menni, és útlevél és a speciális papírcetli bemutatásával megkapjuk a papír alapú vonatbérletünket, amivel utána egy héten, vagy két héten, vagy három héten keresztül minden egyes jegykapun át tudunk menni. De később már, amikor a Sinkanzerre helyet akarunk foglalni, azt már megtehetjük egy automatában, de kiváltani nem tudjuk automatából, mert ahhoz mindenképpen még egy emberhez kell fordulni. Segítik a hétköznapi utast olyan eszközökkel, mint itt Budapesten, a Budapest Go, vagy régebben a BKK futár, tehát ami egy mobiltelefon kijelzőjén kijelzi nekünk, megmutatja, hogy hol jár éppen a buszunk, a villamosunk, mikor tudunk továbbindulni. Hát olyan, mint a Budapest Go, olyan nincs. Tehát egy ilyen alkalmazás, ami mutatja, hogy éppen mi merre jár, én olyat nem találtam. Helyette letölthető és offline is elérhető metró térképek vannak, ami hát rettenetesen sok. Én most meg nem tudom mondani a hirtelen, hogy mennyi metróvonal fut Tokióban. Túl sok ahhoz, hogy az ember megjegyezze, rengeteg. Ellenben minden állomáson ugye úgy működnek ezek a táblák, hogy éppen hány perc múlva milyen típusú vonat érkezik, mert az is elképzelhető, hogy az adott vágányra nem egy sima metró jön, hanem egy valamilyen speciális vonat, ami nem áll meg azon az állomáson, ahova mi szeretnénk menni. Én azt mondanám, hogy mondjuk egy ilyen 5-10 évvel ezelőtti Magyarország, ami ott látható Cserébe viszont az utazás az abból a szempontból jóval fejlettebb, mint itt nálunk, hogy elérhetőek fém kártyák, különböző márkájúak, mondjuk például a Suica vagy a Pazmo azok ilyen kártyák, amiket minden egyes állomáson fel lehet tölteni, a legtöbb helyen csak készpénzzel, de most már újabb automatákban, akár telefonnal is, meg ilyen QR kódos olvasóval is, és az ember bárhová megy vele, mindenhol ugyanazzal tud fizetni. De mi több városban is jártunk, én Tokióban kiváltottam azt a kártyát, fel. Pénzed, és utána, amikor kiotóban buszoztunk, vagy macumotóban vonatoztunk, mindenhol pontosan ugyanazt a kártyát ugyanúgy le csipogni, és soha nem volt vele semmilyen problémánk, és olyan sebességgel mennek át az emberek a beléptető kapukon, ilyen tényleg pit pit pit pig pi, így mennek egymás után, és minden gond nélkül kezeli a rendszer, írja hogy mennyient vont le róla, mennyien van még rajta, egy annyira végtelenül kényelmes megoldás, amit mindig síratok, amikor hazajövök, és itthon ilyen nincsen. Az átlag japán életében mekkora szerepet tölt be az internet? Emlékszünk rá, hogy tavaly, amikor ott voltál, akkor szomorúan mondtad, hogy ott a szállásodon nem nagyon van jó szélessávú internet hozzáférés, de azért hallunk mindenféléket, hogy, hogy ott is folyamatosan az okostelefon kijelzőjébe bámulnak a fiatalok az utcán is. Van-e különbség az itteni helyzethez képest? Van határozottan, ott tényleg mindenki okostelefonozik, jó túlzás, nagyon ritkán lehet látni olyan embert, aki mondjuk a vonaton nem okostelefonozik. De ez részben azért is van, ugyanis a japán közlekedési eszközökön csend van, tehát ott nem szabad beszélgetni, telefonálni sem szabad, mert nagyon sokan messziről járnak dolgozni, alszanak a vonaton, a buszon, ezért úgy... Általában az az elvárás, hogy ne zavarjuk a másikat, tehát gyakorlatilag néma csend van. Az ember mit csinál? Alszik, olvas, vagy a telefonját böngészi. Ugye szegény turista, mint én, akinek csak az ingyen wifi elérhető a, a metróállomásokon, metróállomáson gyorsan betölti, amit el szeretne olvasni, és a következő állomásig azt tudja nézegetni. De tényleg, amit mondtál, annyira jelen van a mindennapokban, hogy mindenki a telefonját nézi, hogy szinte minden metróállomáson ki van plakátozva az, az úgynevezett arukis maho, vagyis is sétálás közben a telefon képernyőjét nézni, ezt ne csináljuk. Vannak olyan nagy állomások is, ahol rengeteg ember halad át, ahol be is mondják a hangos bemondóma, hogy mindenkit kérünk, hogy ezt hagyjuk abba, mert emberek rendszeresen egymásnak ütköznek, úgyhogy légy szíves, senki ne nézegesse a telefonját sétálás közben. Ettől függetlenül mindenki ezt csinálja. Mész még a pámba? Igen, egészen biztos, egészen hamarosan várhatóan. Úgyhogy lehet, hogy fogok még ismét Japánból bejelentkezni a Postmodembe. A digitális világ érdekes. Postmodem! Most már évek óta hallunk a kvantum számítógépekről. Sőt, a Postmodem hallgatói tőlünk is hallhatnak folyamatosan ezekről a fejlesztésekről. De van egy komoly akadály. A kubitek érzékenyek a külső behatásokra. A Google kvantummérnöki csapata szerint azonban lehet, hogy közeleg az áttörés. A szó most Justine Viktoré. Igen, hát a kubitek érzékenyek gyakorlatilag a kvantumszámítógépek érzékenyek, tehát a kubitek is, jól mondtad, mert hogy az állapotuk változik meg, hogyha Hogyha a zaj túlságosan magas, vagy hogyha nem megfelelő, nem ideálisak a körülmények. Általában információváltáskor, vagy amikor a, a kubitek állapotot váltanak, olyankor, mikor kapcsolatba lépnek a külvilággal, olyankor elveszíthetik az információ tartalmukat, és hát ez bizony elég jelentősen hátráltatja. Azt is mondhatnám, hogy itt a leges a legnagyobb problémáról beszélünk, ami ma a kvantum számítógépnek a, a megvalósítását, vagy egy igazán ütőképes, egy igazán jól működő, egy olyan igazán áttörést jelent kvantum számítógépnek a létrejöttét akadályozza. Ez a zaj. Ez nagyon egyszerűen a zaj. És azt gondolom egyébként, hogy a legtöbb technológiánál ez jelen volt, ez a fajta zaj, hogyha belegondolunk. A, a legrégebbi magyar, sőt azt hiszem, hogy a világ legrégebbi hangfelvétel az Kossuth Lajosé talán 1896-ból, és borzasztó zajos. Nemrég hallgattam meg Puh, így szabadfülle, nem lehet érteni, hogy mit mond Kossuth, De itt a kvantumszámítógépek esetében mi lesz a megoldás? Van -e egyáltalán létezik, a -e szerinted megoldás? Egészen biztosan létezik megoldás. Ugye jelen pillanatban az akadályozza leginkább a kvantumszámítógépeknek a zajtalanítását, hogy a megvalósításukhoz kriogenika kell, tehát egy mély hűtött, egészen az abszolút fok közelébe hűtött gépekről beszélünk. Hát az elképzelhető, hogy ez mekkora a technológiai kapacitást és őrületes energiaigényt és mindenféle hűtőberendezéseket, azoknak a védelmét a, jelenti, tehát ez egy eleve egy borzasztóan bonyolult technológia ma még. Hát ezért próbálják nagy erőkkel létrehozni ugye a szobahőmérsékletű szupravezetőt, ami, ami megoldaná ezt, ami elhozhatná a hűtés nélküli kvantum számítógépet. Ebben az irányba is vannak ugye lépések meg megoldások, de itt most a Google, a kvantum AI laborja, aminek a legnagyobb konkurense az IBM egyébként, egy olyan technológiát dolgozott ki, amivel egyébként az ígéretek szerint ugye azt mondják, hogy majd molekulák orvosi modellezése, akkumulátor technológia finomítása, meg a fúziós reaktorok tervezése is egészen drámai módon felgyorsulhat, hogy csökkentik ezt a dekoherenciának nevezett problémát, amit ugye az okoz, amit mondtál is, hogy a kubitek elveszítik az információt, és ezáltal nagyon magas a hiba arány. Ez a csapat, a Google csapata most a gyakorlatban először bizonyította, hogy egy hibajavító kódot, amit ők találtak amit ők fejlesztettek, alkalmazó rendszer képes észlelni és kiavítani a fellépő hibákat. Tehát ugye nem az történik, hogy kevesebb lesz a hiba, hanem hogy külön fut egy javító kód, és ez javítja ezeket a hibákat, ahogy ezek megjelennek, és ezáltal az egésznek az állatputja, a végeredménye, az egy hibamentesebb számítás lesz, és ezzel körülbelül egy nagyságrendet javítottak most az előző heti eredményhez képest, ezt szabad így fogalmazni. A Google egyébként miért hajtja ennyire a kvantumszámítógép témát? Mire lesz jó ez nekik? Ó, hát ezt a világon mindenki hajtja. Tehát, hogy azt, azt tudnám mondani, hogy, a, hogy az IBM a legnagyobb konkurens, de rengetegen vannak, tehát aki él és mozog, és lehetősége van rá, és pénze van rá, az kvantumszámítógépet fejleszt az IT iparákban, és a technológiai cég, és azért mert hogy, ahogy mondtam, ez mindent meg fog határozni. Akinek majd sikerül, aki majd időben ott lesz, az gyakorlatilag az összes a logisztikától kezdve az orvostudományon keresztül, a gyártás technológiákon keresztül mindent forradalmasítani fog, mindent. És ugye tudjuk, hogy vannak ilyen hüvelykúj szabályok, hogy a mindenkori piaci második, az körülbelül a, az egy ötödét birtokolja a piacnak a, szemben a mindenkori piaci elsővel. Szóval itt elképesztő mennyiségű pénz. Ez kapitalizmus pénzről van szó, arról van szó, hogy próbálnak olyan eszközöket kifejleszteni, amivel majd kiszolgálhatják a jövő informatikáját, ami egészen biztosan egyébként kvantuminformatika lesz, tehát ebben nincsen kételj bennem legalábbis, meg nagyjából az iparági szakértőkben sem. Az a kérdés, hogy mikor? Várjuk a nagy áttöréseket, a zajmentességet, a szobahőmérsékletű szupravezetést, és így tovább. Artur? Én egy szakmailag nagyon releváns és fontos dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Miközben Viktor arról beszélt, hogy a, a kubitek sérülékenyek én rájöttem, hogy mi a baj velük. Most így rájöttem, és ezt meg is osztom veletek, mert nem vagyok önző, ilyen egyszerű, és ebbe, egyébként ebből valószínűleg világszabadalmakat lehet majd gyártani. Tehát ilyen szempontból egy történelmi pillanat is lehet. Szóval rájöttem, hogy mi a baj. Szerintem az a baj, hogy túl hűtik a kubiteket, és fáznak. Tehát erre, ebbe senki nem gondolt bele, hogy valójában fáznak, és ebből van a probléma. És attól, attól van a rezegés, ugye, hogy fáznak, és így remegnek. Ezeknek vacog a a Vacsog, így ez az. Bármi lehet. És rájöttem arra is, és ez itt azt hiszem, a lényeg hogy hogy védjük meg őket, mert a védelemnek van egy technikája, az a lényege, hogy kubit, kabát. Én ennyit szerettem volna hozzátenni. Bocsánat, ezt helyre kell tennem, tehát nem, nem, azért nem, mert a kvantumvilágban világban minden fordítva van, tudhatnátok, ott minden egy per, éppen ezért minél hidegebb, annál kevésbé rezeg, nem jobban rezeg, kevésbé, ezért ennyire nagyunk pontatlanul. Jó, akkor pontosítok, kubit, kaput. Szegény Pár Bernadett, aki egyébként fizikus, fogja a fejét. Három rövid hír következik, ahol a mesterséges intelligencia oldott meg művészeti problémákat. A híreket Kovács Mihálytól halljuk. Képzeljünk el egy amatőr műgyűjtőt, aki 1995-ben besétál egy angol régiségboltba, és nagyon megtetszik neki egy festmény, és megveszi viszonylag poton pénzér. Majd ahogy nézegeti, nézegeti egyre inkább az az érzése, hogy, hogy ezt Raffaello festette. Ez az érzés egyre erősebben hajlandó pénzt költeni, szakértőket megfizetni, de hát a szakma ezt nem veszi be olyan könnyen, hogy hirtelen felbukkanak semmiből egy. 1995 óta ő azzal harcolt, hogy elismertesse ezt, de a szakértők erre nem voltak hajlandók. Erre a barátaival együtt már csaknem félmillió dollárt ráköltött, hogy ezt sikerüljön igazolnia, és sajnos ez az IS nevű nem nemrégiben meghalt és nem érhette meg azt, hogy egy art recognition nevű mesterséges intelligenciának Odaadják ezt a festményt, hogy mi a véleményed róla. A mesterséges intelligencia először összeállított egy adatbázist, amiben bevették a Reneszánsz művész összes hitelesített festményét. Ebből nincsen sok, mert összesen kétszázat tart nyilván a szakma. Majd ezeket a képeket összehasonlította más kortás művészekkel, így gyakorlatilag a rendszer megtanulta, hogy mi azok ecsetvonás, kezelés, fényjáték, bla-bla-bla, ami raffaello jellemző. Ezek után megnézte ezt az új festményt, és arra nagyon érdekes megállapításra jutott, hogy egyrészt. Ez a festményben nincsen semmi különleges, Mária kis Jézus tartja a kezében, Erzsébet és keresztelő János állam tehát semmi extra. De maga az intelligencia azt állapította meg, hogy Mária és Jézus arca 96%-ban egyezik meg Raffaello stílusával, tehát gyakorlatilag azt állította, hogy ezt ő festette. Viszont a további alakokat és a háttereket valószínű a műtermi munkatársai fejezték be, ami egy teljesen elfogadott gyakorlat volt, hogy a nagymester megcsinálta a fő dolgokat, a kisinások meg a többit, a főnök meg eladta a festményt. Ez abból a szempontból is érdekes, hogy most már van egy 201. Raffaello festmény, hogyha ezt elfogadja a szakma. Viszont a másik az, hogy ez a pár száz dollár, amiből ő vette, az most nagyon sok nullával kiegészülhet, ugyanis 2009-ben adták el az utolsó Raffaello festményt, amit akkor 48 millió dollárért vette meg valaki. Tehát egy igen jelentős értéknövekedés várható. Egyébként ez azért is érdekes ez a hír, mert arra is utal, hogy a mesterséges intelligencia mindenféle stílust fel fog ismerni. Tehát például ugye te író vagy, Tücsi, a szövegek alapján is egy stílust meg tud majd ismerni a mesterséges intelligencia, és akkor így az irodalom történészek mindenféle szöveget és mindenféle más művészeti alkotást is megvizsgálhatnak, ugye abból a szempontból, hogy tényleg ő írta-e, vagy ő festette, vagy ő alkotta azt az alkotást. Igen, már láttam, hogy 2083-ban, amikor a művészet történet elemzi a munkásságomat, a 2023-as archív rádiófelvételekben ellenőrzi, hogy vajon a Pátria Rádió Postmodern műsorainak a headline szövegét tücsírta-e, és a mesterséges intelligencia meg fogja mondani, hogy 98%-os pontossággal biztos benne, hogy a szerkesztő úr írta a szöveget. De lépjünk tovább egy kicsit, egy másik festményről van szó, méghozzá egy másik zsenéről, Pablo Picasso-ról. Őról a tudjuk, hogy amikor Párizsban élt, akkor annyira szegény volt, hogy egymásra festett képeket, tehát ha nem volt éppen vászna, akkor egy olyan festményre festett, ami nem tetszett neki annyira és van a mesternek egy festmény, amit jól ismerünk, az öreg gitáros szíve akkor szintén a kék korszakából, és erről már a szakértők régóta tudják, hogy egy újra hasznosított készül, mert amikor megfelelő szögben esett rá a fény, átsejlett egy arc a festégrétegek közül. 95-ben csináltak néhány röngenes meg infravörös fotózást a festményen, és megállapították, hogy valóban egy másik festmény van mögötte, talán valamilyen alak, de ennél többre nem jutottak. Most a mesterséges intelligenciának odaadták ezt a festményt, amely egyrészt elemezte ezt a rönggen és infravörös képeket, és ahogy a szaknyelvben stílus átvitelnek nevezett eljárást ötvözték a gépi intelligenciával. Tehát összevetette a fényképeket a Picasso más munkáival, és ez alapján szó szerint rekonstruálta a festményt. Tehát a képek alapján létrehozott egy nyers vázlatot, egy női alakról, majd az adott stílusban az adat megfelelő színhasználat szerint gyakorlatilag újra festette a képet, és előállított egy új Picasso képet, amelyik a kék Korszakának megfelelő stílusban készült. Egészen lenyűgöző eredmény. És végül a harmadik, a világ egyik legismertebb festménye az éjjeli öljárat, amiről most a, néhány éve a restauráció után kiderült, hogy miután lemosták róla a sok mocskot, kiderült, hogy nem is éjjel játszódik, hanem valójában egy nappali öljárat. de ennek ellenére továbbra is ő, éjjeli őjárat a neve. A képet 1642-ben festette a mester, és egy óriási méretű, aki nem látta közelről, az el se tudja képzelni, 3,6 x 4,4 méteres óriási kép, és eredetleg a megrendelők központjában az Amsterdami Polgárőrök házában kapott helyet. De aztán 1715-ben lebontották ezt az épületet, és hát a festményt átvitték a városházára. És ekkor történt meg a művészet történet legnagyobb barbársága, ugyanis kiderült, hogy a városházában nem elég nagy a fal, ezért levagdostak a festményből. A bal széléből 64 centit, jobb oldalából 7 centit, aljából 11 centit, és a tetejéből még 23 centit. Tehát így rendesen körbevagnosták, hogy föl tudják tenni a falra. Krópolták. Igen, igen, de óriási szerencsére a mai kutatóknak, egy vázlatos akvarell fennmaradt az eredeti kompozícióra. És itt lépett be megint a mesterséges intelligencia a képbe. Gyakorlatilag a mesterséges intelligencia újraalkotta és kinyomtatta ezeket a hiányzó részeget. Három különálló neurális hálózat talítottak tanítottak be a feladatra, összehasonlította a rebrant eredetiét a fennmaradt másolattal, majd megtanulta a művész stílusát, és ez alapján állt neki kiegészíteni a hatalmas festményt és kinyomtatni a hiányzó részeket. A megdöbbente az egészben az, hogy a mesterséges intelligencia olyan profi megismerte a festmény részleteit, hogy még kisebb felületi karcolásokat is élethűen leutánzott. Úgyhogy rövidesen a kép újra teljes egészében látható a múzeumban. Elképesztő, de úgy lehet odailleszteni azokat a hiányzó részeket, hogy nem lehet látni az átmenetet meg a határvonalat? Gondolom ezt úgy oldották meg, most ez is kérdés, mivel magát a végeredményt nem láttam. Lehet, hogy abban is játszanak, hogy, hogy valami színárnyalat vagy vonallal elválasztják, hogy egyrészt láthassa a nagy érdemű azt, hogy mi a volt az, ami eddig volt, mit hozott létre a mesterséges intelligencia, és mi a végeredmény, hogy tulajdonképpen mi az összes részletét ennek az egész folyamatnak értékelni és élvezni tudjunk. És jut eszembe az első pátriás műsorunkba Beethoven tizedik szimfóniája, amit ugyan a mester a halála miatt nem fejezett be, a mesterséges intelligencia viszont befejezte. Aki szeretné meghallgatni, jöjjön föl a Postmodem YouTube csatornájára, és hallgassa meg a műsort. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. 2023-ban, Keleti Artúrnak vajon melyik film jut eszébe erről az évszámról, hogyha azt mondom, hogy most lett 30 éves, egy nagyon fontos film, ami irányt mutatott nekünk abban a tekintetben, hogy most már a szemünknek nem hihetünk, hogyha akár a filmvászonról, akár a monitorról van szó. Tudod-e, hogy melyik filmről beszélek? Nem tudom. A Jurassic Park 93-ban került a mozikba, és ugye ez akkor volt egy óriási döbbenet, még nagyon erős silicon graphics gépek kellettek ahhoz, hogy a dinoszauruszokat olyan életűen tudják megjeleníteni, hogy elhiggyük, átverjék a szemünket és azóta is a filmes technika, ha videó manipuláció folyamatosan fejlődik, ugye erről már volt szó a mai műsorban is, Foton is készül az a bizonyos stúdió, ahol szintén a mi szemünket akarják átverni. Na de mit csinálnak a mesterséges intelligenciával? Szóval az a helyzet, hogy biztos a hallgatók is láttak már szövegből készített, mesterséges intelligenciával rajzolt képet. Erről egyébként a műsorban is nagyon sokszor beszéltünk már. Egyre nagyobb divat lesz. Most már, ha fölmegy az ember valamelyik közösségi média felületre, akkor elég gyakran találkozik mindenféle generált képekkel, amelyek nagyon hasonlítanak az ismerőseinkre, csak éppen mindenféle szuperképességekkel rendelkező rendkívül színes képeken megjelenő figurákat, formájában tűnnek föl. újjuk van, 64 fogók, meg egyebek? Hát lehet, hogy csak simán ugyanannyi, mint eredetileg, csak mondjuk ragyognak, mint tudom, egy szupermennek tűnnek, meg mindenféle ilyen fantasy vagy sci-fi környezetbe helyezte őket a mesterséges intelligencia. Tehát azt már megtanultuk, hogy a mesterséges intelligencia képes egy beírt szövegre, egy úgynevezett ilyen stable diffusion, vagyis egy olyan technológiában, amiről éppként Viktor már többször beszélt, egy olyan technológiában, ami tulajdonképpen a zajból egy folyamat, finomítással, szűréssel előállít egy tökéletesen élethű, vagy olyan stílusú képet, amit szeretnénk. Tehát ezt, ezt mondjuk már kezdjük megszokni, ugye ettől van a hatalmas nagy para, hogy akkor ez innentől kezdve elveszi a művészek munkáját, de most egy újabb para faktor kezd föltűnni a láthatáron, ez pedig a videó. Ugye nagyon sokat láttuk már azt, hogy ilyen képeket nagyon jó minőségben le tud generálni, el tud készíteni a mesterséges intelligencia, de hát szinte üvölt ott a hiánya annak, hogy és ezt miért nem tud tudjuk mozgásban látni. Hát, hogyha egy kockát meg csinálni, akkor meg tud csinálni többet is, és tudjuk, hogy egy videó nem más, mint egy csovó képkocka egymás mögött. Viszont az a helyzet, hogy van egy óriási akadály, ez a zajból kialakítás, ez magában hordoz egy olyan problémát, egy olyan hibát, hogy kétszer nem tudja a mesterséges intelligencia ugyanazt az eredményt produkálni, annyira nem, hogy amikor azt a feladatot kapja, hogy akkor csinálj három ugyanolyan képet egymás után, mint ugyanaz a, nem tudom, mi legóból készült egér van, akkor össze-vissza csinál dolgokat. Mindegyik nagyon jól fog kinézni, csak három különböző dolog lesz, ami egymásra nem hasonlít eléggé. most ebből nagyon nehéz animációt csinálni. Amúgy jó pofa, teljesen ilyen avantgárd rajzfilm alkotás lesz belőle, hogy végig egér, csak nincs egyetlen egy másodperce, ugyanúgy néz ki. De ezzel együtt az a probléma, hogy ezzel valamit akarta kezdeni a kutatók, és most jött ki, nem is a régen a Runway Researchnek egy Gen 1 nevezetű technológiája, aminek az a lényege, hogy a mesterséges intelligenciát arra tanították meg, hogy ha lát egy videót, akkor a videót vegye alapul, tehát egy már létező videóról van szó, a már létező videót vegye alapul arra, hogy ezeket a képkockákat elkészítse, viszont mindegyikre alkalmazzon egy másik képről vett stílust. Tehát egy kicsit fordítva indultak ki a, a készítők, nem azt mondták, hogy legyen, van itt egy kép, amiből most kéne csinálnod egy, egy folyamatosan élethűnek tűnő videósorozatot, hanem van egy már létező videó, és azt változtasd át olyan stílusura a benne lévő szereplőkkel, háttérrel, színekkel, mindennel együtt, amilyen képet most mutatunk neked. És ez nagyon jól sikerült. Az első bemutatók, amik most jöttek ki, és még egyre egyé fázisban van, azok gyakorlatilag szinte tökéletes rajzfilm készítésre adnak lehetőséget, ami azért különösen izgalmas, mert mondjuk képzeljétek el egy olyan lehetőséget, itt a bemutatók között, ha valaki meg akarja nézni, meg is tudja nézni a videóval, hogy mondjuk egymás mögé raktok könyveket, majd fogtok egy kamerát, a kamerával szépen elsiklotok a könyvek felett, aztán odaadjátok a mesterséges intelligenciának, és mutattok nekik egy darab képet mondjuk felhőkarcolókról. És akkor föl fogja fogni, hogy aha, ezek a könyvek olyanok, mint a felhőkarcolók, akkor most csinálok egy olyan filmet, amin felhőkarcolók vannak, és egyre jobb minőségű animációt tud arról készíteni, hogy felhőkarcolók fölött repülünk, pedig valójában az eredeti videónk könyvek voltak egymás mellett. Aztán például olyan videókat láttam, ahol valaki felrakott, fehér lepleket, Különböző ilyen dobozokat egymás tetejére rakott, és elkezdett rizs szemeket szórni rájuk. Ezt a videón, normál kamerával, vagy akár mobiltelefonnal, majd mutatott a mesterséges intelligencek egy havastájat, valamilyen fentezi történetből, hogy ilyet szeretnék. És egy tökéletes, hóeséssel, hóval fedett csúcsokkal megstílusolt videót kapott. És tovább megyek. Ez a rendszer, miután képes ezzel a technológiával nem csak a stílust átvinni, hanem észreveszi, pontosan azért, mert ezzel a modellel dolgozik, észreveszi az alakokat is, ezért meg lehet jelölni dolgokat. Azt lehet mondani, hogy van itt egy kutya, ez most legyen pöttyös. Pontosabban mutatunk neki egy pöttyös kutyát, mutatunk neki egy videót egy valódi kutyáról, és pöttyössé varázsolja át a kutyát. Vagy éppen mondjuk elkészítünk, vagy még érdekesebb alkalmazás, elkészítünk három dimenzióban egy teljesen hétköznapi jelenetet. Mondjuk képzeljünk egy filmet, akár az avatárból is, ahol mozog valaki teljesen normális öltözékben, vagy éppen egy ilyen nem tudom mi szürke ilyen ruhában, és megmutatunk neki egy képet az Avatar filmből. És ezek után képes Ugyanebben a stílusban előállítani azt a videófilmet, ráhúzva azt a stílust a szereplőkre, a háttérre, és minden egyébre, egészen fantasztikus, már az első eredményekből látszik, hogy ennek nagyon komoly jövője lesz ennek a technikának, mind az amatőr mind a videóklipek készítésében, és ez még csak az első modell azt gyanítják a kutatók, hogy ahogy sikerül ezt a, úgy fogalmaznék, hogy konzisztenciát megőrizni a mesterséges intelligenciával, hogy a fázisokon keresztül egyre élethűbben tartsa meg valaminek az alakját, úgy pillanatokon belül rajzfilmeket fognak az emberek gyártani, úgy, hogy egyszerűen csak egy darab valami képnek a stílusát rárakják egy teljesen hétköznapi filmre, és kész lesz belőle a rajzfilm, vagy éppensége ki tudnak pótolni videókat, és így tovább hatalmas kreatív özön érkezik, és ahogy ezt már megszoktuk, a kiberbiztonsági szakértő bennem meg azonnal elkezdett rettegve a sarokba kuporodni, mert nyilvánvalóan innentől kezdve bármiről lehet videófilmet csinálni, bármilyen stílusban. Eddig tartott a mai posztmodem. Köszönöm szépen a részvételt Pál Bernadettnek, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak. Jelentkezünk jövő éten, pénteken is a 16 óra a hírek után. Viszontlátásra a Youtube-on, Viszonthalásra a Pátja Rádióban. Szilárd Árpádöt hallották. Most modem